Capítulo 19 Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuires e morares nas suas cidades e nas suas casas, três cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para a possuires. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, partirás em três... E isto será para que todo homicida se acolha ali e este é o caso tu canto ao homicida que se acolher ali para que viva aquele que por erro ferir o seu próximo a quem não aborrecia dantes como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se esquentar o seu coração e o alcance por ser cumprido o caminho, lhe a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes, Portanto, te dou ordem, dizendo, três cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno para fazê-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras três cidades além destas três para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo ele lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuires na terra, que te dá o Senhor teu Deus para a possuires. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, Pé por pé.